עיקר התקווה על ידי בחינת למעלה מהזמן שמשיגים הצדיקים שהם בחינת משיח כאשר הבנתי מפיו הקדוש שאמר סמוך להסתלקותו שהוא הולך עתה עם המאמר שגילה על פסוק אני היום ילידתיך שהוא בחינת למעלה מהזמן וכולי ואי אפשר לבאר עניין זה בכתב כלל רק מה שהבנתי אני מדבריו הוא שאמר זאת לעניין זה שהוא עוסק בגיאות גדולות כל כך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 על עכירת מעשר רחמנא ליצלן. והשיב לו רבנו ז"ל בחוכמתו, בתמימות ובפשיטות: אין לי עם מי לדבר, כי כבר כולו רע. ותכף נתעורר האיש הנעל וענה ואמר לרבנו ז"ל: אלוהים כל זה אני מתגבר לפעמים להמשיך על עצמי לקדושת ישראל. ענה רבנו ז"ל ואמר לו: ומעט דמעט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 ואז אמר לו רבנו שילך עם מאמר זמא ללוקי בעודי וכולי, כנ"ל. תק"ר שמעתי מפי רבנו ז"ל שאמר לעניין מה שהיו בני הנעורים כובלים לפניו על צרת נפשם שאינם זוכים להתקדש באמת ולעבוד את השם כראוי. הוא פעם אחת ענה ואמר שיש עצות שהיו מועילים בוודאי, אבל גם העצות בעצמן קשה לקיים.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 אמר המעתיק, שמעתי שבשעה שאמר רבנו זל מה אמר, נחשפתי מאוד להמשיך את העולם אל העשייה וכו', הפליג אז בשבח עסק התורה כמגואר בהשיחות שאחר סיפורי מעשיות סימן י"ט. שאל לו הרב רבי נתן זל, ואם אחד הוא בעל עבירה ממש, רחמנא ליצלן? השיב לו רבנו זל, וכי אתה יודע גודל מעלת התורה הקדושה?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 יכול להיות שימות אחד בן שמונים שנה ואף על פי מת בקיצור ימים לגמרי. כלומר, מאחר שלא יטיב מעשיו, בוודאי כל שנותיו אבל. אין צריכין רק לחיות אפילו מעט, רק שיהיה יפה ונאה. תק"ז שמעתי שאמר לאחד שיעדר שיהיה לו כוס נאה ויקרה לקידוש.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 שבעת היותו בלבוב, אז היה שם גם כן הרב הכדור של צבי ארי ז"ל, מליק, ופעם אחת נסעו שניהם יחד לתוך איזה יער, ודיברו אז מכל הצדיקים ומה היה עבודתם. ונסע רבנו ז"ל עיניו למעלה וסיים, אבל מהו העניין שלי? זה אינו יודע שום אדם. אחר כך אמר לאיש הנ"ל, אספר לך מהו החולת שלי? וכו'.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 תקצר המון יריות לספר אפילו מקצת שבחם ומידותיהם הטובות וצדקתם וחסידותם ותמימותם וענוונותם הגדולה ורוח נמוכה ושפלה שהיו להם וכייצא בשאר כל המידות טובות וישרות מכל שכן בפנימיות קדושתם אשר אין לנו שום השגה בזה כלל ואלמלא היו זוכין העולם שנשאר מרבנו זל בן, הממלא מקומו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 היינו פנימיות ההשגה שהיה לו ז"ל בכל עניין ועניין המבואר שם. אבל מאיר חטאתי יכול למצוא גם, גם על כמה דברים המבוארים באלף בית החדש, איך מרומזים בדברי אבותינו ז"ל. וכבר מצאו אנשי שלומנו הרבה מהם, ואיזה מאמרים מהם מבואר בדברי אבותינו ז"ל לאדיה. תקפ"ה שמעתי שפעם אחת סיפרו לפניו מנסיעת הרב הקדוש מברדיצ'וב ז"ל ליאס, ואיך שאסף שם המון רבה.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 מי שיודע מארץ ישראל וכו'. בסוף המאמר, מובן שם ששפע של ארץ ישראל היא בחינת שפע כפולה, שעל ידי זה ניתקן תאוות ממון. וכן מבואר בליקוטי הלכות הלכות ברכת המזון, הלכה ד', עוד ט"ז עיין שם. ועיין בליקוטי עניין הסימן סג' על עניין קחו מזמרת הארץ. רצונו לומר ניגון של ארץ ישראל וכו', עיין שם.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 לעבוד עבודתך בתורה ותפילה, בכוונה ובשלמות, הראוי כרצונך. אמר המעתיק, עמוד ויתבונן על צדקתו ותמימותו, איך שיוריד את עצמו לבני אדם נמוכים ושפלים, ללמד גם אותם דעת ויראת השם בתמימות ופשיטות כזה. וזה הדבר נפלא גם בין הצדיקי אמת, כידוע. תקפ"ח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 כי אי אפשר לבאר זאת בכתב, כבר היו עוונותיו נמחלים על ידי זה בעצמו. ואז ממילא היו מסתלקים ממנו כל המחשבות זרות. וכי אין שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, הרווה העבירה ומתבייש בה, מוחלים לו וכו'. ואין בליקוט את עניין הסימן מבב ובהשיחות, שמה שנלחמים במחשבות זרות בשעת התפילה להכניע אותם, או על כל פנים לברוח מהם, הוא בחינת כי עליך הורגנו כל היום.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 שיש לפעמים על פי רוב גדולים לעבודתו, ואחר כך מניחים לו לפעמים מעט, ויש לו איזה נייחה, כידוע למי שנכנס קצת בעבודת השם. ענה ואמר, אין רשאים לוותר להשם יתברך. כלומר, שבתחילה היו לו איסורים ובלבולים, אחר כך כשיש לו נייחה קצת, יאמר שכבר מילא השם יתברך שאלתו, ואין צריכים להפצירו עוד.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 שסוף כל סוף לא יעזוב אותו השם לנצח חלילה ולשמח את עצמו בכל מה דאפשר. מכל שכן כשהשם מתברך מרחיב לו בעת צרתו ודוחקו קצת ויש לו איזה נייכה בעלמא בוודאי צריך להיות בשמחה תמיד ולהגדיל לשמחה ביותר. ואבן דברים אלו כדברי רבנו זל הם מאוד ועיקר העמקות הוא להבין הדברים לקיימם כפשוטן בפשיטות גמור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 אחר כך נשאר יושב במקום שישב שם, סמוך לדלת שהייתה לחוץ נגד הבית מדרש הישן. ואז דיבר עמי וניחם אותי מאוד, ואמר לי, איך אתה יודע מה השם מטבח רוצה לעשות ממך? היום אתה כך ולאחר כך תהיה וכולי. ענה ואמר, יהיה נעשה ממך וכולי וכולי.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 מכולם פתוחים מזה לזה פתחים וחלונות ומקושרים ומשולבים זה בזה בסדר נפלא ובחוכמה המוכה ובתכלית היופי והנוי וכולי. בכל זה אי אפשר לבאר בכתב כי אם למי שנכנס קצת בהבנת עומק דברי הבנו ז"ל, אשריה זוכה לטעון נוע מתיקות עמקות תורתו אשר אין דוגמתה. אבל אף על פי כן עדיין לא יהיה שלך רק כמו שמטייל בשל אחרים.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 מה זה עשה השם בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אוון להשמידם עדי עד? למה לא להפריחם ולהשמידם עדי עד? אבל באמת, ישרים דרכי השם ולא עבלת בו, רק שאי אפשר להבין זאת בשום שכל אנושי. תקבוצה דז' שמעתי בשמו שאמר שמשיח יבוא פתאום, ויהיה נעשה קול רעש גדול שבא משיח.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 שייך למאמר שמי שנכתב בקדושה, נקוטט עניין הסימן למ"ב. זה המאמר הנאמר על פי שאלה ששאל המגיד מטירוויצה את רבנו ז"ל. באשר שהאבות ושאר הצדיקים הקודמונים בוודאי חיברו ספרים רבה. והיכן הם אלו הספרים? והשיב לו רבנו ז"ל עניין הנאמר במאמר הנ"ל ששם מבואר היטב ואין שם.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 וחרה לו מאוד מאוד, והיה מפריח אותו וחזר לתפילתו והתלהבותו כמתחילה. הוא פרח עוד הפעם העוף הנ"ל ובלבל אותו שנית באמצע התלהבותו. לו ביותר, והפריח אותו פעם שנית, וחזר לתפילתו. ותוך תפילתו והתלהבותו חזר עוד העוף הנ"ל ובלבל אותו עוד, וחרה לו מאוד. והיה גרזן, ורצה להתיז ראש העוף מחמת רוגל, שבלבל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 מסטראטניץ שהיה מקורב לרב הצדיק רב פנחס מקוריץ. הגידו לי דבר מהרב הצדיק רב פנחס מקוריץ ז"ל. אמר לו, כך אמר רב פנחס אנו אומרים אשמנו בגדנו גזלנו לשון רבים, כי צריכין לומר אשמתי וכו', רק אנו אומרים כביכול בלשון טענה לה' מטבח. אשמנו, דאם לא, אם שלא נתת לנו כוח ורשות לא היינו יכולים לחתוך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 הנני מדבר דבריי כדי שתבוא תפילתי באוזניך, אבל אל איחר אבך בעבדיך, כי ידעתי אשר אני אחייו. תר"א <taf> <-sh -d> <-ef> התקרבות הרב יודל הנ"ל אצל רבנו ז. ל. הרב רב יודל הנ"ל היה החתן הרב רב ליבלה, מתרס פניץ. הרב רב ליבלה מסתלק על הים מנשיאת ארץ ישראל, ואמר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 שהתגבר קטרוג מאוד ונסתלק באמצע, בוודאי היו שווים אליו יתברך וכו' וכו'. וכל מה שאנו מספרים ממנו, הכל נחשב לגנות אצלו בערך עוצם מפלגת מעלתו. כאילו כל הימים דיו וכו', אי אפשר לספר אפס קצהו מעוצם מעלתו וקדושתו. הן גדולת חוכמתו ותורתו המפורסם, והן עוצם קדושתו וכו'.